la microfon este protul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea c 9 pentru toți cei ce iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Am spus că aceste lecțiuni sunt pentru cei ce iubesc Cuvântul Lui Dumnezeu, deoarece sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul Lui Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe preacredinciosul său și slujitor, Priotul Nicuriță. Tot prin voia și grijă a Lui Dumnezeu au ajuns apoi aceste meditații în cadrul studiului emisiunii creștine de radio la care ascultați, și fiind prelucrate sub forma a lecțiunii de 30 de minute, au devenit accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de astăzi, C029, se va deschide cu prilejul meditației asupra versetului 2 al capitolului 4 al 1. -i. Epistola lui Pavel către Corinteni, căruia vom da citire de îndată după ce mai întâi vom afla felul interesant în care un recrut de armată a ajuns să cunoască calitățile celui mai mare general al armatei americane. Citeam astfel că un recrut din America muncea din greu la ceva, când pe alături a trecut un om în uniformă militară. Alo, bă, dă și-mi un foc!" a strigat recrutul către trecător. Omul în uniformă militară s-a apropiat zâmbitor și i-a dat un foc la țigară. După ce acesta s-a depărtat la distanță bunicică, un alt soldat din apropiere, care ascultase conversația, i-a strigat. Băi, știi tu cine este acela care ți-a dat un foc? E generalul Pershing! Generalul acesta fusese cel mai mare general al Americii din anul 1936 când a auzit recrutul, a luat-o imediat la fugă, l-a ajuns pe general din urmă și a zis Domnule general, îmi pare rău, iertați-mă de ceea ce am făcut Vedeți, eu sunt numai de câteva ore în armată și toate uniformele mi se par la fel Sper că nu o să mă... Nu-i nimic, băiete, a răspuns Pershing mai ascultă-mă, să nu mai repeți lucrul acesta cu un alt ofițer Dragii mei, oamenii cu adevărat mari sunt mari în toate lucrurile Omul mic luptă cu disperare să fie crezut mare. El se așează pe demnitatea sa și își pretinde drepturile sale mici, dar oamenii cu adevărat mari niciodată nu cer să fie considerați ca atare. Și unde sau în cine credeți dumneavoastră că am putea vedea în chipul cel mai strălucit aceste trăsături decât, desigur, în persoana celui mai mare om de pe pământ Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, omul Iisus Hristos. Ni se spune despre el la Filipeni, capitolul 2 cu versetul 6, că el, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși nu a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci, ascultați ce a făcut cel mai mare om,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 Om din om adevărat, dar fără păcat, totuși om să nu uităm, care a fost cel mai mare om, deși avea chipul lui Dumnezeu, pentru că el este Dumnezeu în omenit, cât a fost de mare pe atât s-a făcut de mic, a primit să se nască într-o familie de țărani simpli, într-una din cele mai mici localități ale poporului Israel. A primit să trăiască apoi viața umilă pe care a trăit-o și să sfârșească pe cruce. Acum, după ce Domnul Iisus Hristos, omul Iisus Hristos, cel mai mare om de pe pământ, om fără păcat, dar om, să nu uităm, după ce El s-a înălțat slăvit la cer, au rămas în urma Lui toți cei născuți prin jertfa Lui și care sunt proslăviți prin înălțarea lui în sensul că au acum Duhul Sfânt în ei. Aceștia sunt adevărații și cei mai mari oameni de pe pământ. După ce îi recunoaștem? Îi recunoaștem după faptul că aparțin cu terei sau cu tărei religii? Că sunt ortodoxi, că sunt catolici, că sunt musulmani, că sunt adventiști, că sunt creștini după Evanghelie, că sunt una și că sunt cealaltă? O, nu! Îi cunoaștem după felul de a trăi ca Domnul Iisus Hristos. cât ar fi de mari și cu cât sunt mai mari, cu atât trăiesc mai smeriți. Smeriți în ascultare de Dumnezeu. Aceasta înseamnă smerenie. Să fii ascultător de cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât strălucesc mai puternic în cer, cu atât sunt mai puțin băgați în seamă aici pe pământ. Lecția aceasta ne oferă chiar și generalul Pershing despre care am vorbit. El era un om atât de mare încât n-a trebuit să vorbească despre mărimea lui, ci au vorbit alții. El s-a purtat în așa fel încât mărimea lui să iasă în evidență tocmai luându-și locul în rândul celor mici, făcându-se deopotrivă cu cel mai nensemnat. El n-a spus nimic recrutului aceluia care i s-a adresat atât de nepoliticos, a primit ca acela să-l trateze de la egal la egal și a lăsat ca alții să vorbească despre mărimea lui, cu cât mai mult a crescut generalul acesta acum în ochii recrutului. Dragul meu bărbat, tu care ești bărbat în casă și ți se cuvine de drept locul de conducător și locul cel mai decinste. ai putut să-ți impui acest loc prin atitudine corespunzătoare generalului? Să știi, dacă trebuie să bați cu pumnul în masă și să spui, eu sunt bărbat în casa asta, demonstrezi tocmai invers că nu ești și pentru că nu ești trebuie să spui că dacă ai fi, n-ar trebui să bați cu pumnul în masă și nici să spui, ci ai fi recunoscut ca atare prin atitudinea ta. Generalul acesta n-a scos o vorbă despre faptul că el este generalul armatei Marii Americi, dar asta nu i-a scăzut cu nimic din prestigiul lui, ci din potrivă. I-a ridicat cu atât mai mult prestigiu în fața acelui militar care, fiți siguri, tot restul carierei sale militare a privit cu mult respect la acest general de armată. Așa că, dragul meu soț, am o veste tristă pentru tine. Dacă trebuie să-ți impui calitatea de soț, ai pierdut locul, ai pierdut din start. Fă bine și învață de la Domnul Isus Hristos. Și învață-te să poruncești în casă, așa cum am într-o poezie, bătut în cuie, adică punându-ți firea ta veche, ambiția ta și mofturile tale pe cruce, smerindu-te înaintea lui Dumnezeu, ca Domnul Isus Hristos, El, la vremea Lui și la timpul Lui, va da o lecție soției tale, oricât ar fi de împotrivitoare și copiilor tăi, oricât ar fi de neascultători, le va arăta El cine ești. Tu. Și atunci, la fel ca și recrutul acela, care a aflat de la alții despre felul urât în care s-a purtat cu generalul și apoi a alergat după el să-și ceară iertare, tot așa va face și soția ta și copiii tăi, dacă știi să te porți ca generalul. Dacă la fel ca generalul acela, accepti să ți se spună cuvinte nepoliticoase și să fii tratat ca de la egal la egal, în loc să fii văzut ca bărbat de soție sau ca tată de copii, dacă tu accepti din partea lui Dumnezeu și nu din partea lor acest tratament, Dumnezeu va veni în urmă și le va spune, soției îi va spune că tu ești soțul ei și că ai rol de conducător și ea înaintea lui Dumnezeu se va sfii când va auzi așa ceva, copiilor tăi le va spune de asemenea Dumnezeu că tu ești tată și trebuie să fii ascultat, într-un cuvânt atunci. Când tu ai să primești comportările lor ca din partea lui Dumnezeu pentru tine, El, Dumnezeu, la urmă, va veni și le va atrage El atenția. Și când Dumnezeu va veni și le va atrage atenția și te va descoperi în postura în care El te-a așezat în familie, atunci se face adevărata revoluție în viața ta de căsnicie. Și ceea ce n-au putut face ani de zile în care tu ai bătut cu pumnul în masă și ai căutat să te impui, va face o singură clipă în care Dumnezeu va veni și le va vorbi fiecăruia. Știi ceva soție și dumneata ai ceva de învățat de aici. S-ar prea putea să spui că soțul nu-ți dă cinstea care ți se cuvine, că ești un vas mai slab și cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie să se poarte cu gingășie cu dumneata și în loc de asta, uite, îți face cu tare și cu tare. Ascultă aici, chiar dacă așa -ți ar sta lucrurile, fă ce a făcut generalul și primește ca el să, te, să se poarte cu dumneata cum vrea, dar primește asta din mâna Domnului. Și dacă primești acest tratament din mâna Domnului, Domnul va veni mai târziu în urmă, ca și soldatul celălalt, și va spune soțului tău, Tu știi cine este soția ta? Ți-am dat-o ca prin dragostea pe care o arăt să reprezinți relațiile dintre mine și biserică. Și atunci când Dumnezeu va veni și va arăta felul de purtare atât de josnic cu dumneata soție dragă, fi sigură și liniștită că nu-și va mai putea permite niciodată în toată viața lui să se poarte necorespunzător. Dar știi ce? Învață-te să primești din partea lui smeririle care ți le aduce, tratamentul lui nesuferit și nepotrivit. Primește-le din mâna Domnului și așteaptă ca Domnul Dumnezeu să vină în urmă și să-i arate ce a făcut și să-l îndrepte el. Și ce n-ai putut dumneata să faci o viață întreagă, căutând să lămurești că trebuie să se poarte altfel, va face o singură clipă în care Domnul Iisus Hristos, după ce ai suferit pe nedrept, îi va arăta lui cum te-a pedepsit și cum te-a tratat pe nedrept. Lecția aceasta se potrivește de asemenea și în relațiile cu copii și părinți. Copiii întotdeauna știu că părinților nu sunt drepți, Uite ce este, dacă părinții tăi nu sunt drepți, suferă și tu la fel ca Domnul Iisus nedreptatea lor și roagă-te Domnului și spune, Doamne Iisuse, tatăl meu nu-i corect cu mine, mama mea nu face ce trebuie, dar eu primesc din partea ta aceste tratamente și du-te tu te rog frumos și lămurește pe părinții mei că nu așa trebuie să-mi facă. Dacă ai să te pleci așa în fața Domnului și ai să asculți de părinți în Domnul, cum spune cuvântul, Domnul Dumnezeu va veni apoi și va lua de urechi și pe mama și pe tata? Le va spune că nu așa trebuie să se poarte cu tine? Le va arăta că tu ești un răscumpărat al lui Dumnezeu și că ai suferit din pricina numelui lui? Și ceea ce n-ai putut să faci niciodată certându-te cu părinții tăi și încercând să evadezi de acasă împotriva lor? Va face Dumnezeu într-o singură clipă în care El le-a vorbit după ce mai întâi tu ca și copil ai suferit pe drept, fie pe nedrept. Apoi știți, mulți părinți se socotesc foarte nedreptățiți de Dumnezeu pentru că au copii neascultători. Să vă spun ce să faceți și dumneavoastră. Ca părinți, noi așteptăm din partea copiilor noștri o supunere și o ascultare, nu-i așa? Cuvântul le spune Copii, ascultați de părinții voștri în Domnul. Nu spune să comenteze, nu spune să ceară, ci să asculte. Și noi le pretindem acest lucru. Ei bine, în momentul în care vezi că ai copii care nu vor să te asculte, ci încearcă să te trateze de la egal la egal ca și când ai fi dator să le dai ceva, urmează exemplul generalului acestuia, nu le spune nimic. Spune-i Domnului și când te duci înaintea Domnului și spui ce ți-au făcut copiii, începe cu asta. Doamne, mulțumesc că nu-mi dai în copiii mei atâta cât îți fac eu. Mulțumesc că nu lași copiii mei să fie atât de neascultători față de mine cât sunt și eu față de tine. Acum te rog, privește cu bunăvoință la copiii mei și dacă tu ai rânduit ca ei să se poarte așa cu mine, slăviți să fie numele tău și ajută-mă, Doamne, să le pot primi din mâna ta și nu din partea lor. Și la timpul cuvenit, Doamne, fă lumină și în inimile lor. Dragii mei părinți, dacă astfel veți trata copiii voștri, care vă tratează ca de la egal la egal, lăsați numai în seama lui Dumnezeu și dacă nu vă va place... Ce va face Dumnezeu copiilor acestora, cum îi va aduce El la ascultarea de voi, să nu-L mai numiți Dumnezeu, înțelegeți? Cât despre rezolvarea problemei acestea în raporturile de adunare sau biserică, lucrurile sunt și mai simplu de rezolvat. Citim la Ioan, capitolul 13, că Domnul Iisus le spune ucenicilor la versetul 13. Voi mă numiți învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt.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 Ia un legan cu apă și se apleacă nu care se înalță pe cel mai înalt loc. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj arătându-ne tot mai mult firea Domnului Isus Hristos, ajutându-ne tot mai mult să învățăm de la Domnul Isus Hristos, așa cum El ne spune la Matei, să învățăm de la El că cel este blând și smerit cu inima. Amin. Brazul drept ne duce cel către balben și las-l ca să fie lovit. Că mașadă, eu cui vrea să te ahaina și n-aștepta să fie răsplătit. Că ce o va spun ură pentru că ce o Vedeți acum, ca în timpul care ne-a mai rămas disponibil, să dăm citire versetului 2 al capitolului 4 al epistolei lui Pavel către Corinteni, al întâiei sale epistole. Încolo, spune aici apostolul Pavel, ce se cere de la espravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Pentru întregirea înțelesului acestui verset, trebuie să citim și versetul 1 care spune, Iată cum trebuie să fim priviți noi! ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Și apoi în versetul 2 ni se arată ce se cere de la ispravnici, adică fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Așa după cum bine se știe, ispravnicul sau administratorul nu are nimic al său în slujba pe care o face, ci totul este al stăpânului. El este pus peste averea stăpânului pe care trebuie să o păzească, să o înmulțească și să o facă folositoare. Ceea ce trebuie să aibă el este credincioșie și dragoste față de stăpân și de slujba încredințată lui. Așa este și duhovnicește. Orice răscumpărat al Domnului Iisus a primit în ziua intrării în Casa Mântuirii o avere duhovnicească pe care trebuie să o administreze bine până în ziua cea din urmă când va da socoteală de felul cum și-a făcut datoria. Niciun răscumpărat, adică niciun creștin adevărat, nu este fără slujbă și fără avere duhovnicească. Iată cum trebuie să fim priviți noi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 Oricât de multe treburi pământești ni s-ar aduna în jur, mai însemnată decât toate este slujba noastră în lucrarea lui Dumnezeu. Mai întâi suntem ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu pe care trebuie să le mărturisim în lume. Hristos este taina tainelor. Să fim găsiți credincioși în lucrul încredințat nouă. Asta e cea dintre grijă pe care trebuie să o avem. Cum putem noi să fim găsiți credincioși în lucrarea lui Dumnezeu? Numai rămânând în Hristos în felul lui de a fi. În el putem să rodim cu adevărat, în el și prin el putem fi folositori altora spre mântuire. A fi în Hristos înseamnă a fi ascultător față de cuvântul său. Numai cei ascultători pot fi buni ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Ei sunt conștienți de chemarea și alegerile lor, de valoarea averii stăpânului, de timpul pe care îl trăiesc și de nevoile urgente ale sufletelor cu care vin în legătură. Un om al lui Dumnezeu spune așa, rugăciunea este primul, al doilea și al treilea lucru necesar unui slujitor al lui Dumnezeu. Vorbind despre felul cum trebuie să fie un lucrător pe ogorul Evangheliei, misticul creștin Ilie Egdicul spunea Începutul vieții lucrătoare este înfrânarea și adevărul, mijlocul, neprihănirea și smerenia, sfârșitul, pacea gândurilor și sfințirea trupului. Un ispravnic al tainelor lui Dumnezeu se dovedește nu prin vorbe, ci prin trăirea lui. Citim într-o veche carte că priceperea se arată în fapte a sfetnicilor când împacă pe cei dezbinați, a medicilor când se ivește o boală, căci atunci când lucrurile merg bine, cine nu-i învățat? Dragul meu, dacă ești creștin, să știi că ești și slujitor al lui Dumnezeu în același timp. Cum stai tu față de lucrarea lui Dumnezeu? Ești găsit credincios în lucrul încredințat ție? Înalți tu taina lui Dumnezeu pe Hristos, adică într-o viață de adevărată neprihănire? Iată un subiect demn de toată cercetarea. La versetul următor, la versetul 3 din 1 Corinten 4 citim Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Banca încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Dragii mei, soarele, fie că este lăudat sau bajocorit, își face mai departe nestingherit slujba lui. El este deasupra tuturor frământărilor de pe pământ și nu rămâne influențat de ele. Tot așa și slujitorul Domnului Isus. El s-a contopit cu soarele neprihenirii, primind firea lui și de aceea nu-i mai pasă de ceea ce zic oamenii despre el. Starea lui este deasupra tuturor stărilor și luptelor pământului. El este lumină și căldură. Cât despre mine, spune apostolul Pavel, prea puțin mi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Mersul normal al creștinului adevărat este din lumină spre o mai mare lumină și de aceea nu-i pasă de felul cum îl judecă oamenii. El știe sigur că prin credință este în Hristos și viața lui de asemenea dovedește acest lucru. Volter zicea că începăturile unor musculițe nu pot stăvili fuga unui aprig armăsar. Nu e o mândrie și nici o încăpățânare din partea celui care a aflat adevărul, faptul că nu mai ascultă de alții care îl îndeamnă să se supună unor teorii străine sau să meargă pe o cale deosebită. Cine a ajuns la adevăr și la dragoste, se odihnește. Lui nu-i pasă de criticile și nici de momerile celor din jur. Mersul lui este drept și ochii îi sunt necurmat ațintiți spre țintă. În privința adevărului Dumnezeesc, numai cel născut din nou, cel contopit prin credință cu Domnul Isus Hristos, este sigur că nu mai poate rătăci. De aceea nu-i mai pasă de oameni, de felul cum îl văd și îl judecă ei. Un singur lucru îl stăpânește toată ființa lui: să nu iasă din Hristos prin neveghere. În continuare, la 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 4, citim. Căci n-am nimic împotriva mea, totuși, nu pentru aceasta sunt socotit, neprihenit. Cel ce mă judecă este Domnul. E o stare înaltă la care trebuie să ajungă orice copil al lui Dumnezeu, orice creștin adevărat. Starea de liniște desăvârșită din partea conștiinței. Căci n-am nimic împotriva mea, zice Pavel. Pentru el totul devenise limpede, și cunoașterea, și trăirea. Hristos, care sălășluia în inima lui, îi era de ajuns. Îl stăpânea în toate amănuntele vieții. Pe Hristos, cel din inima lui, se bizuia Pavel, de aceea putea să zică, n-am nimic împotriva mea. Hristos, Pavel, era o unitate desăvârșită. În măsura în care Hristos este viața mea, pot și eu să zic, N-am nimic împotriva mea, pentru că El mă călăuzește în totul. Trupul meu este templul Lui, iar firea mea veche este pe cruce. Aici trebuie să ajung, aceasta e adevărata viață creștină normală, aceasta o dorește Dumnezeu de la mine ca să mă poată folosi în lucrarea Lui. Slujitorii adevărați ai Lui Hristos sunt numai cei care au ajuns la odihnă în conștiința lor. Și numai cine s-a predat cu adevărat Domnului Iisus poate ajunge la această stare, pentru că numai El a adus-o o izbăvire reală din robia păcatului. Atâta vreme cât tu nu ai odihnă în tine, nu poți ajuta pe altul să ajungă la odihnă. Înțeleptul Erasmus zice, poți oare iubi pe cineva când te urăști pe tine? Poți oare trăi în bună înțelegere cu alții când nu ești de acord cu inima ta? Poți fi plăcut în societate când ești plictisit și obosit de propria ta existență? Ar trebui să fii mai nebun decât nebunia însăși pentru a răspunde afirmativ la toate aceste întrebări. Încheiat citatul. Pacea și odihna inimii mele vor ajuta pe alții să ajungă la odihnă mult mai mult decât vorbele mele. Misticul creștin Ava Panvo spunea înainte de moarte a celor care stăteau în jurul lui, de când am venit în această pustie în care mi-am zidit o chirie și în care am lăsuit. Nu mi-aduc aminte să fi mâncat vreodată o altă pâine decât cea dobândită cu mâinile mele și niciodată nu m-am căit de cuvintele pe care le-am spus chiar până în ceasul de față, iar acum plec la Dumnezeu îndeplină liniște și nădejde. Sfântul angulă de Aur zicea, după cum creștinul trebuie să stea departe de mândrie, tot așa de departe trebuie să fie și de lingușire ca și de un cuget necinstit. Căci n-am nimic împotriva mea, spune Pavel, nu e o mândrie faptul că mărturisești starea ta de răscumpărat al Domnului Isus de vindecat al său, așa ca odinioară orbul din naștere. Nu mai ai grijă să fie adevărat. E chiar o datorie a oricărui urmaș al lui Hristos să mărturisească tot ceea ce a făcut Domnul. Eu n-am nimic împotriva mea pentru că stau necurmat sub adăpostul mântuitorului meu și El este Cel ce mă judecă. Dar faptul că n-am nimic împotriva mea nu este meritul meu, ci al Domnului care m-a mântuit și mi-a dat această stare locuind El însuși în viața mea. Neprihănirea mea este Hristos, eu n-am niciun merit. El m-a primit în sine plătind un preț mare pentru răscumpărarea mea. Eu doar atât trebuie să fac. Să rămân în el și atunci totul e normal, atunci nu mai am nimic împotriva mea. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu și pentru aceste învățături minunate. Aducem la cunoștință aici încheierea programului C029 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie și să rămână și să se odihnească peste toți cei care se deschid să le primească. Amin.